Mindenki tudja, hogy ez az evangélikus köszöntésünk, és hadd köszöntsem, mint evangélikus lelkész az evangélikus templomban, most az Allianz gyülekezeteinek a tagjait. Arról beszélgettünk a lelkészekkel a sekestében, hogy majd előrébb hívjuk a testvéreket, hogy üljenek az első sorokba, de hát tele vannak az első sorok. És az lenne a kérdésem, hogy ha ezzel a hangerővel beszélünk, akkor hátul lehet hallani? Úgy látszik, nem, mert nem válaszolnak. Igen? Köszönjük szépen! Egyébként még kicsit itt oldaltáj, de azért vannak előri padok, hogyha látni nem is lehet majd. Hicsi és István evangélikus lelkipásztor festvérünket, aki a bibliai előadásokat vagy evangelizációs sorozatot tartja, de talán jobban lehet hallani, mint onnan hátulról. Bibliolvasunk, mutatunk. igényét is felolvasom, hisz olyan jó volt reggel olvasni, amikor elővettük az útmutatót, vagy újabban a fraternetet megnyitom, és ott a napi igét elém hozza, a virtuális világ. Így szól az Isten igéje, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. Ézsajás könyvéből szólt ez az szakasz hozzánk. És tegnap este arról volt szó, hogy Isten gyermekeivé azok lesznek, akikkel valami történik. Mert egyébként az Isten teremtményei akkor különbséget tett is és Isten lelkész testvérem, aközött, hogy alkott valamit az Isten, vagy pedig gyermekeként megszületik valaki. Így hogy kedves testvérek, köszöntöm a testvéreket, így olyan jó lenne, hogyha ez egyetemes lehetne, mert mindenki a testvérem lehetne az Úr Jézus Krisztusban. Nem nekem kell eldönteni, meg nem is nekünk, hogy ki a testvér és ki nem. Azt az Úr tudja egyedül, de olyan jó lenne, hogyha minnyájunknak nyitva lenne a szívünk az ő igéje felé, és megtörténhetne velünk az a felülről való születés, amely szükséges az Isten gyermekké léteréhez. És akkor valóban a miénk ez az ígéret, hogy nem vallunk szégyent, mert benne bízunk, mert tudjuk, hogy ki ő. Estéről estére, itt vagyunk most már hétfőn kedden és szerdán, eredetileg bibliai előadás sorozatnak hirdettük meg ezt az alkalmat, mert hát szerettük volna, hogyha olyanok érkeznek, akik a gyülekezetektől, az egyháztól kicsit távolabb vannak, Isten dolgaiban kevésbé járatosak, és az evangelizációs sorozat nem feltétlenül szólítja meg őket, nem tudják, hogy mi rejlik ebben, nem tudják, hogy milyen kincset kaphatnak az evangélizációs sorozatban, ezért bibliai előadás sorozatot hirdettünk meg, de hát a megnevezés az majdnem mindegy, a témái pedig itt előttünk, merre visz az utunk szólt hétfőn, az Isten üzenete hozzánk, szabadulhatunk-e a félelmeinktől tegnap, és mit lehet tenni a múlt terheivel, szól majd a mai napi ige hirdetés. És hát azt hiszem, hogy mindegyikünknek van terhe a múltból. Van, amit már sikerült félredobni, de van, amit még mindig vissza, -vissza vesz az ember, és újra hurcolja, és újra szenved alatta. Az Isten igéje most bennünket eligazíthat a téren, hogy mit lehet tenni a múlt terheivel. Én nagyon örülök, hogy a templom tér látható része tele van. Tegnap kicsit humorosan, néha szoktam humorizálni a lelkész testvérek között, azt mondtam, hogy beszéljük meg most gyorsan, az alkalom kezdetén, hogy mit teszünk akkor, hogyha tele lesz a templom, és az iskola után a templomba, és utána hova megyünk, hogy mindenki elférjen. Tehát mondták, hogy már a buszacsa van esetleg még méretben, amely rendelkezésünkre állhat. Örülök, hogy azért szemlátomást többen vannak, mint tegnap. Most, hogyha megfogadják a testvérek azt az ígéretet, amit tegnap is már a szívükre kötött, baptista, lelkész testvérem Cserés Attila, hogy fogjanak karon egy szomszédot, kollegát, barátot, vagy családtagot, és jöjjenek úgy az evangelizációs sorozat. Mert nagy dolog, hogy épülünk, hogy az Isten műveri a szívünket. Régi öreg hívőknek is, nem én vagyok itt a legöregebb, de, de, de nekem is, és a tőlem idősebbeknek is. Nagy szüksége van arra, hogy az Isten üdítő lehellete újra és újra frissítsen, tisztítson, formáján alakítson. Tehát... Nekünk is fontos, de még fontosabb azoknak, akik elveszetten élik az életüket. Óriási felelőssége van a keresztény embernek. Mi tudjuk az élet titkát, és az élet titkával a zsebünkben szédelgünk a világban, anélkül, hogy azt továbbadnánk azoknak, akiknek létkérdés. Tehát tetszenek e így gondolni gyermekeikre, unokáikra, kollégákra, szomszédokra, barátokra, amikor elindulnak az evangelizációs estére. Hogy jó lesz nekem, testvéri közösségben leszek, jó lesz ránézni az emberekre, és mondtam, hogy mondhatnánk azt, hogy szervusztok, mert a gyülekezet nagy részével tegező viszonyban vagyok, és ismerjük egymást. De olyan jó lenne, hogyha jönnének azok is, akik, akiknek óriási szükségük van az Isten megigazító jelenlétére. Tehát holnap még előttünk van a lehetőség, a mai nap a harmadik, és holnap ezt a befejező alkalom, még arra hivogathatnak a testvérek, még karunk foghatnak valakit. Kérjük a mi Urunkat, hogy áldja meg ezt a mai alkalmunkat, csendesedjünk elő előtte, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, olyan sokszor kiáltott fel a te néped hozzád áldásért, akkor, amikor nyomorúságban, nehézségben voltak, amikor nem jól ment az életük szekere, és olyan sokszor felejtette el Isten népe azt, hogy ki vagy te, amikor jól ment a soruk, amikor felhőben volt az életük. mens meg ettől, Úrunk, hogy megfeledkezzünk arról, hogy hogyan jöttünk ebbe a világba, és hogyan fogunk ebből kimenni. Én most azért kérlek itt, minnyájuk nevében, itt állunk előtted, szeretnénk megnyitni a szívünket, Urunk, és tényleg add meg nekünk azt, egyen-egyenként, hogy ne legyen zárva egyikünk szívesen a Te ígéd És kezd rajta Urunk, és aztán folytasd azokon, akik, akik a te akiket hívogattál, akiket vársz. Áld meg bennünket, Urunk, azzal a nyitottsággal, amelyben munkálkodni tudsz. Hogy valóban jó talajba hullhasson a te igét. Én tudom, Uram, hogy te adni akarod igédet. Én tudom, hogy te áldani akarsz bennünket egyenként. Én tudom, hogy meg szeretnék gazdagítani mindnyájunkat, add meg, hogy ne legyünk ennek akadályai egyikünk sem. Annyi ígéreted van, Urunk, személyes életünkre, házasságunkra, gyermeknevelésünkre, közösségi életünkre, gyülekezetéletre egyházra, a te néped életére, hogy ezek az ígéretek a miéink lehessenek, meg aztán az utódainké, akik látják az életünket, és akik hisznek azért, mert bizonyság lehet, róla szóló bizonyság, az elesésünk is, meg a felemeltetésünk is. Áld meg bennünket így közösségben most, és én kérlek, hogy négy azokkal, akik, akiket hívtál, de, de nem indultak el, akiknek ott volt a vágy a szívükben, de valami vissza marasztalta őket. Te az életüket, szent lelkeddel, légy velük, urunk, és juttasd el valahogy a szívükbe a te igényed. küld feléjük valakit, adja a szívükbe igét, adj eléjük valamit, amiből táplálkozhatnak. Ne engedd, hogy abban az állapotukban maradjanak, amiben vannak, urunk. És bennünket is művelj, formáj alakíts, hogy ne úgy menjünk haza, mint ahogy bejöttünk ebbe a templomba. Adnak, meg, hogy valóban házaddá lehessen, valóban gyermekeid közösségévé lehessen, testednek tagjaivá lehessünk. És tudjuk hordozni azokat, akiket ránk bíztál, akik felé üzenetet küldtél általunk. Állj meg tehát így bennünket ittolunk, és had legyen a kezedben a holnapunk, a holnapi sorozat, befejező alkalma. Hadd legyen kezedben az életünk, mindennapjaink, ünnepeink és hétköznapjaink. Tudjuk, Urunk, hogy áldásoddal mindent megnyerünk, add meg nékünk ezt. Fiadért az Úr Jézus biztosért kérünk. Amen. Az evangelizációra készülve énekeljünk egy kedves éneket, amely alapvetően éppen erről szól, hogy van egy drága üzenet, és sokszor hangzik fel a szív, hogy mi drága nekünk ez a jó hír. Énekeljük el ezt az éneket, amely az ébredési időszaknak egy régi kedves éneke. Én... Szenttől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Urunk, köszönjük, hogy bennünk vagy. Szeretnénk, hogy elégy mindenünk, elégy a középen. Te irányíthasd a szót, a gondolatot, a szívünket. ragad meg, Urunk, és áld meg bennünket. Szeretett testvéreim, mielőtt olvastam ma esti igét, vissza kell térnem egy pillanatra egy tegnapi témára, amikor is, én is beszéltem egy olyan esetről, hogy valaki megszabadult, aztán nem kellettek a gyógyszerek. Aztán Andi is beszélt a bizonyság tételébe, hogy ő is megszabadult, aztán letette a gyógyszereit. És ebből némelyek félreértették a dolgot és arra gondoltak, hogy valami olyat akarunk hirdetni, hogy nincs szükség, gyógyszerre. Szó sincs róla. Félrem, ne értse senki, az Úr lelká, józanság lelke is. Arra nincs ígéretünk, hogy mindenki meggyógyul, hát még Pál Apostol, akiről most szó lett, ő is háromszor könyörög az Úrhoz, és azt mondja neki, az Úr elég néked az én kegyelmem, és nem gyógyítja meg. Tehát nem vagyunk mi rajongók és senki ne értse félre a dolgot, hanem van olyan eset, amikor tényleg nem beteg valaki, de megszabadtál lesz. És amikor ezt megszabadítja az Úr Jézus, valóban nincs szükség egy ódszerre. Aztán olyan is van, mikor tényleg meggyógyít valakit az Úr Jézus. Teljesen és tökéletesen. És tényleg nincs szüksége gyógyszerre. De ez nem általános, ez kivétel, és Isten azért adta az emberi értelmet, az emberi szív szeretetét, hogy segítsünk egymáson, és az orvos tudomány pedig éppen azért adatott nekünk, hogy segítsünk a betegeken. És bizony szükségünk van gyógyszerre, szükségünk van az orvos ellátásra. Mert gondolom nem sokan értek. Ezt félre, mert nem ez volt a szándékunk természetesen, és csak azért mondtam el, mert felmerült a kérdés. Most pedig a ma este igét olvasnám. Elég hosszú szakasz, pálapostolnak a megtérés története, amely a, az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetében, az első versről a 30. versig, így szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveledhet kért tőle Damaszkuszba, a hogy hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villan fel körülötte. S amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saúl, saúl, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Sohú pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba. És ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, népszerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert ime imádkozik. És látomásban látta, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram! Sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a fogányok, a királyok és izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, Mennyit kell szenvednie az én nevemért? Anániás pedig elment, és bement a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Atyám, fiak, Saul, az küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtej vélekkel. És egyszerre, mint a pikelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkosi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinogógákban Jézusról, hogy Ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem Ő az, aki üldözte Jerusalémbe azokat, akik segítségül hívták ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve, a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban, amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz. De mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az urat az uton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szól Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt, kelt Jeruzsálemben, nyíltan szót az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek, ezek pedig arra készülöttek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az agyafiak, levitt őkült Cezáriába és elküldték Tarzusban. Uram, a Te ígéd, lélek és élet, ellen meg minket is általad, Amen. Kedves testvéreim, ez a, ez a történet, amit legtöbben nagyon jól ismerünk a Bibliából, a Sauli történet, a pálfordulás története. Mind a mai napig a zsidóságban bizony botrány kö, hogy egy igazi rabi, a nagy tanács tagja keresztényé lett, de hát tehetett volna mást. Hát nem tettett volna mást, hiszen maga Jézus Krisztus jelenik meg, maga Jézus Krisztus állítja meg azon az úton, amely a veszedelembe vitte, pedig vallásos úton járt. Nagyon vallásos úton járt. Igen ám, de hát, ahogy én erről beszéltem már, a mi vallásos útjaink nem mindig az Isten útjai. Sokszor mi elszóljuk néha magunkat, vannak ilyen belső elszólásaink, amik leleplezik a mi szívünket. Egy kedves református atyánk fia egy lelkész testvérem mesélt el, hogy még fiatal korábban az egyik gondok úr azt mondta neki, mikor felekezeti vitáról volt szó, hogy tiszteletes úr, én az én vallásomért még az Istenen is átgázolok. Hát ezek ugye elszólások, mert ő maga gondolt, amit gondolta, mit mond, de hát ilyen volt Pál is. Még az Istenem is átgázott az ő atyái hagyományaiért. Azt mondja magáról, hogy szer felett az én atyáim hagyományaiért. Az én nemzedékemben mindenkinél jobban. Egy sikerember volt ez a, ez a Saul. Gondolom egész Izrael úgy tekintett rám, mint a jövendő reménységre, aki már 20 éveiben a nagy tanács tagja. <kül> És Izrael harcosak. Izrael harcosa, Istennel szembe. Hát ugye testvérek, mi mondhatnánk? ugye mi nem vagyunk ilyenek, mi nem fogjuk jutossuk össze az Úr híveit, meg nem visszük őket bíróság elé, és nem szavazunk a halálukra, de hát azért nem vagyunk ilyen ártatlanok. Hányszor megszóljuk a mi hívő testvéreinket, én és a saját apámat, mikor tizenéves koromban azt gondoltam magamban, na ez azért túlzás, amit az apám csinál. Hát csak gondolja mindenki végig, hogy hány, hány szót tettünk megjegyzést hívő testvérekre. Csak azért, mert talán a buzgóságuk, a kegyességük, a hitük irritált bennünket. Na persze itt többről van szó, Saul, hamis Krisztusnak gondolta Jézust. Nem tudta elfogadni, ahogy Izraelben sokan a főtanács sem tudta elfogadni, a názáretit mesiásoknak. Óriási probléma. Tessenek elképzelni, a szakértők, a főpapi tanács, a kiváló képzettségű emberek nem ismerik fel Jézusban a Krisztust. És ez a fiatal ember mindenként túl télező atyái hagyományért rajongva saját magáról mondja, hogy eztelen őrjöngésemben. Hát igen, tegnap szólt róla, hogy a Szentlélek a józanság lelke, a vallási fanatizmus, az inkvizíció, az bizony nem az Úr lelke, az valami esztelen őrjöngés, ami nem tőle van. És Jézus Krisztus nem azért beszélt nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, minthogy ő ezt nem tette volna meg. A legnagyobb ellenségéből, a legnagyobb apostólá formálja ezt az embert. Megállítja az életének egy bizonyos pontján. Megállítja azon a bizonyos damaszkuszi úton. Olyan jó, hogy mi sokan átéltük, hogy a mi damaszkuszi útjainkon is Isten az igével megállított bennünket, hát, ugye, most senki nem várhatja, hogy megjelenik az Úr, aztán majd úgy állítja meg az úton, és majd a mennyből kiállt le hozzá, hiszen maga Pálapostól mondja, hogy ő az utolsó, akinek megjelent Jézus Krisztus. Ma sokan dicsekednek ezzel, hogy megjelenik nekik látható módon látomásba Jézus Krisztus. Nem igaz. Azért merem ilyen nagyon határozottan mondani, hogy nem igaz, mert maga az Úr Jézus úgy bucsozott a tanítványaitól, hogy többé nem láttok engem. És az angyalok is azt mondták a mennyben menetelmnél, majd akkor látják meg, mikor visszajön. Úgy, ahogy most elment. És akik látják, nem őt látják. Jaj, megmondom őszintén, jaj, nem szeretnék a bőrökölem, akik Jézust látják manapság. Csak az életüket kell megnézni, és akkor biztos, hogy nem őt látták. De az igével ugyanígy megszólít, hogy én vagyok Jézus. Tulajdonképpen ebből az egész történetben benne van a megtérés története. Az, ahogy az Isten bánik az emberrel. Savú története bizonyos értelemben rendkívüli történet, bizonyos értelemben meg teljesen általános történet. Minden embernek meg kell térni, így mondanám, az az ember, aki nem éli át a pálfordulást a maga életében, az bajban van, az nem kapott új életet, az még nem találkozott az élő Istennel, az még csak a vallásos útját járja, de ott a reménység, hogy egyszer megszólítja, mikor, az ige így mondja, ma ha az ő hangját halljátok, meg nekeményítsétek a szíveteket. Mindenkinek van egy ma, amikor a szentlélek valami egész különös módon neked hozzál azt a pillanatot, azt a zákaiusi pillanatot, hogy ma a te házadban kell lennem, mondja Jézus. Egyszerűen eljön az a pillanat mindenki életébe, csak akkor ne menekülj el, csak akkor ne dugd be a füledet, hanem... Történjen meg az, aminek meg kell történni. Tehát nézzük csak meg, mi is történik ez a rosszabbal. Megy a maga útján, és hiszik, hogy ő az Isten útján jár. Az Úr Jézus mondta és hogy eljön az az idő, mikor Isten tiszteletnek gondolják, hogy megölnek titeket. Hát rettenetes, nem? Hát ilyenek tudunk mi lenni, tetszettek figyelni a történet során, hogy Pál hogy visszakapja, pillanatokon belül visszakapja. Damaszkuszban meg akarják ölni, Jeruzsálemben meg akarják ölni, egyszerűen veszőfutással lesz az élete. És gondolom, mint ahogy én is tettem, sokszor lehajtottam a fejemet. Uram, ezt nem. Én is ezt tettem másokkal. Bizony, sokszor átéltem. És akkor olyan jó volt azért, hogy le tudtam hajtani a fejemet. Tehát mindenkikünk életében meg kell történni ennek a, történnie ennek a pálfordulásnak. Mert mi is történik ebben? Az, hogy megismered az Istent, és leborosz a porba, és leveted. Hát ez történik Saulval. tessenek figyelni. mennyei fényességre a körül, és megszólal Jézus. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Miért üldözöl engem? Hát kicsoda vagy, Uram. Ugye milyen megdöbbentő, hogy egy művelt rabi, Isten népének a fia, nem tudja, kicsoda az ő Istene? Mert mert ő ugyan ugyanabba az Istenbe hisz. Ez nagyon érdekes, ugyanabba az Istenbe hisz. A Biblia Istenébe hisz. Ő nem egy pogány Istenbe hisz. Abba, akiben mi hiszünk. És az Ószövetség, amit ő nagyon jól ismer, hát olyan világosan kijelentette a mesírást, a Krisztust. Olyan gyönyörű tessenek gondolni az Ézsaiás 9 5 amikor, amikor elhangzik a drága üzenet. Sokan azt mondják, nincs benne a Szentháromság Istenről, nincs szó, az egész Bibliában nincs szó. Tehogy nincs, ott van, csak nem ezzel a kifejezéssel. Most idézem Ézsaiás 9-ből, így szól, hogy egy gyermek adatik nékünk, egy fiú születik nékünk, az Uralom az ő vállám lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. és az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján. Tessék, figyelni ezt az egész csodálatos Krisztus bejelentést, egy gyermek, erős Isten, örökkévaló atya. Hát persze, világos, ott van a Istennek, az a drága fia, aki a Szent Háromság második személye, aki előtt bizony porba kell esnie minden embernek, nincs kivétel, minden embernek, vagy önként, vagy kényszer alatt. Bizonyos értelemben a szeretet kényszer alá kerülünk. Saul is nem is tudta, hogy ilyen szeretet van Jézusban hiszen azonnal elpusztíthatta volna, megsemmisíthette volna, és nem azt tette, apostolává tette. Ott van a korban. De tessenek csak figyelni, azonnal megtud az ember két dolgot. Ki vagyok én, és kicsoda az Isten. Ez történik meg, amikor az ember találkozik Jézussal. Úgy szeretem Paskált, ezt a hívő fizikust, matematikust, aki, aki olyan komoly Krisztusétre jutott, és ő mondta, Jézus Krisztus nélkül nem tudom kicsoda az Isten, és ki vagyok én, csak Jézus Krisztus által tudom kicsoda az Isten, és ki vagyok én. És tessék kellene, ez így van. Nem tudtam, hogy ki vagyok. De amikor Jézussal találkozik az ember, valami többenet fogja meg. Ez vagyok én. Lettenetes átélni. Ki vagyok én? Tessék elképzelni ezt az önhit, vallásos fiatalembert, aki Gamáliel lábánál tanult, az akkori leghíresebb rabi lábánál, de nem tanult meg tőle mindent. Mert Gamáliel azt mondta a nagy Tanácsban, vigyázzatok, mit tesztek ezekkel az emberekkel, mármint az apostolokkal, nehogy Isten ellen harcolónak találtassatok. Ezt nem tanultam meg soha. De most meg kell tanulni, hogy ki vagyok én. Hát az Isten ellensége vagyok. Na de hát, sok jó vallásos ember. A hát, testvérek, én, én igazán vallásos gyerek voltam, nem győztek engem dicsérgetni az öregek, mert én örökké ott voltam minden biblióra, mindenütt, de amikor Jézussal találkoztam, akkor megtudtam, ki vagyok. Rettenetes volt. Megtudni, hogy ki vagyok. Vallásosan Isten ellensége voltam. Hogy merek ilyet mondani? Hát úgy kérem szépen, megszegtem minden törvényét. Hát ki az Isten ellensége? Nem tartja meg a törvényét. Az mindenki az Isten ellensége, testvérek. Ha én, én megszegem az Isten törvényét, akkor én lázadok az Isten ellen. Hát tessék ebbe belegondolni. És nem veszi a az ember. Nem veszi észre, ott van a hívő Dávid, tessenek belegondolni, beül minden nap a királyi székbe és ítéli Izrael fiait, a paráznákat, a házasságtörőket, a gyilkosokat. Ő ítéli. Ő, aki becsavé a paráználkodott, aki házasságot tölt, aki meglette óriást. És szemreppen és nyelvű ítélkezik. Csak akkor döbben rá egy kicsoda, mikor az Úr Szent Lelk által, Nátán azt mondja, te vagy az az ember, az a gyilkos, te vagy az a rettenetes ember, és akkor összetörik, akkor kimondja, hogy az 51. Zsoltárba olvasok, hogy egyedül ellenem védkeztem, Uram. Azt tettem, amit rossznak látsz. Hát, pedig ő aztán igazán hívő ember volt, a Zsoltár Dávid. Most azért tértem ki erre, teljesen tudatosan, hogy testvérek, mi hívők se vonjuk ki magunkat abból. Hogy igaz, hogy ha hívő vagy, akkor biztos, hogy a porba estél egyszer már Jézus előtt. De ne vonjuk ki magunkat az ide megtisztító naponként, ahogy hallottuk az előtt, mi követünk-től. ne vonjuk ki magunkat azzal, hogy Isten igéje, újra és újra tisztogasson, újra maga elé állíthasson, újra megvizsgálhasson bennünket, és ahogy az első nap hallottuk, hogy vizsgálj meg, Uram, mondja Dávid, a hívő Dávid, hogy nincsen bennem valami titkos bűn, hogy valóban az üdvösség útján járok el. Tehát először is meg tudjuk, ki vagyok én. Nem akarom ezt tovább részletezni. Aki megtért, tudja. És olyan drága mi Urunk, hogy egyszer azért nem szakít rám mindent. De megtudom, hogy ki vagyok. És akkor ott a helyem a porban. Én nem állhatok meg Isten előtt másképp. Ott a helyem a porban. Sokan a megtérést nem így gondolják manapság, hanem úgy gondolják, hogy elég valami élményt átélni, valami különleges Isten élményt. Olyan sokat olvastam erről, hogy komoly evangéliumi emberek is csapdába estek azon, hogy az élményeken keresztül akarták a megkérést igazán megragadni. No de hát ez is egy élmény, nem? Megjelenik az Úr, és szól a mennyből. De micsoda élmény volt? Belevakult ebbe ez a nyomorult ember, belevakult. Hát ez nem valami kellemes Isten élmény volt az ő számára, hanem a rettenet pillanata, hogy az én számomra is az volt. Azt hittem, hogy belehalok azon az éjszakán. A rettenet pillanata volt, mikor az Isten szentségével találkozik az ember. Ez nem valami, valami is kis játék, hogy rám teszik a kezemet, aztán hanyattesek és valami különleges élményeket élek át. Tessek meghallgatni, hogy a világ egyik legnagyobb ige hogy prédikál erről. a Spurgeon. Legyenek bár néktek továbbra is látomásaitok. Kerüljetek extázisba vagy elragadtatásba, táncoljatok magatoknak. Én egyedül csak mély megbánást és alázatos hitet szeretnék érezni. És ha te is így érzel, szegény bűnös üdvösséged van. Miért gondolják néhányan közületek, hogy az üdvösség elnyerése valamiféle elektrosok? Valami nagyon csodálatos dolog, ami a feje bubjától a lába újjáig átjárja az embert. Figyeljetek, mit mond az írás. Közel van hozzád az igel a szádba és a te szívedbe. Igeni átformálhat. Azon keresztül szolgó szám az Isten, nem pedig valamilyen eksztatikus élményeken keresztül megszólít. Világosan, szentelk által, személyesétek, igáltal. E akkor a porba vagyok. És jó a porba lenni azért, mert a kegyelem király széke előtt este porba, még ha nem is tudom. Ott estem porba, és olyan drága az Úr, nem beszél tovább saul nem sorolja fel tételesen a bűneit. Ő úgy is tudja. Szentlélek az embert bűnösé teszi. Ez az ő dolga, a szentlélek, az ige által, hogy bűnösét, ezt így mondja az Úr Jézus, hogy eljön a pártfogó, a szentlélek, és meggyőzi a világot bűn Csak ő tud engem ilyen bűnösétenni, hogy ott heverek Jézus lábánál. Aztán megtudom, hogy kicsoda Jézus. Én vagyok Jézus. Örj, olyan, hogy Jézus olyan sokszor mondja ezt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok Jézus. Ahogy Isten mondja Mózesnek a csipke bokorba, anihú, én vagyok. A vagyok, a létező Isten, az egyetlen valóságos Isten, akivel te találkozhatsz. Senki mással nem találkozhatsz. Én vagyok neked. És tulajdonképpen nekünk van Jézusunk, van Krisztusunk, akkor van Istenünk. Mert rajta keresztül milyen ő. És Pál Apostol ott hever a porba, megvakultak hius szemei, ugye, és ott hever a porba. Minden dicsőségének vége. Igen, ez a megtérésnek az egyik mozzanata, hogy minden dicsőségemnek vége. Minden ön hit gondolatomnak, minden magabizásomnak egyszerűen vége van. Baj ez. Hát a világ szerint, igen. A világ szerint igen, mert a világ úgy értelmezi ezt, hogy itt elveszíted önmagadat. De Isten valami, egészen csodálatos Isten, nem hogy elveszítenél magamat, akkor találnom meg igazán magamat, mikor vele találkozom. Tessen, meg végig gondolni a Biblia embereit, akik Istennel találkoztak, akkor váltak azzal, akivé váltak. Akkor váltak igazán emberré, majd holnap lesz erről a szó igazán. Most pedig... Nézzük tovább, hogy a megtérés mozonataiban mik azok, amik nagyon fontosak, és amik talán különösek is. Tessék figyelni, Jézus nem beszél többet a megtéréséről, nem beszél többet a dolgokról azt, hogy majd megmondják neked a városban. Ez Isten munkamódszere. A másik testvére bízze az embert. Nem angyalok által hirdetteti az igét. Tessék elképzelni, hogy három méteres angyalok hirdetikét majd mindenki megtérne. Azt szoktam mondani, hogy az egyszerű kis hívőket, az a sok gazdag, hatalmas ember rögtön kilöbdösni a padokból, ők itt az első padba, három méteres angyalok kérdetnék az igét, mert akkor nem kéne már hinni, akkor tudnák, hogy van örök élet, van Isten, és Isten valami különös, finom módszerel szétválasztja az embereket két részre. Az egyik az alázatos ember. Aki megalaszkodik, aki ott van a porba az Isten előtt. A másik a gőgös ember, aki emelt fővel akar megállni, még az Isten előtt is. De hogy Clemenceau azt mondta, hogy őt a lóhátán temessék el, mert ő az Isten előtt se hajol meg. Tessék figyelni ezt a gőgös sokt. Le kellett szállni a magas lóról, és ott hever a porna Jézus lába előtt. És ez a leggyönyörűbb pillanatán tulajdonképpen. Tehát az élet kezdete. Az élet kezdete tulajdonképpen az ember számára. Óriási dráma, óriási fordulat, de ahol ez nem következik be, ott valójában ott van a dráma. Ott, ott, ott már tragédia van, ahol ez nem következik be, ahol tényleg elhiszik. Egyik rokonomnak, azt mondta valaki, hogy meg kellene térnie. Egy idős, nagyon tiszta életű, hadgyerekes családanyának, aki az egész életére csak büszkén tekinthetett vissza. csak ő azt mondta, nincs miből. Erre azt mondta neki az illető, hogy tehát Pálapostolnak is meg kellett térnie. Jó, Pálapostolnak voltak bűnei, de nekem nem. A testvér, ez valami borzasztó ám. mert tudjátok mi a baj. Hadd idézzem meg egy József Attilát. Azt mondja, mindenséggel mért magad. Hát amikor a szomszédodhoz méred magad, a legnagyobb csacsiságot követed el. Hát mi egyformák vagyunk testvérek a bűnben. Vagy Toróci Püspök egyszer úgy szólította meg a gyülekezetet, hogy testvéreim a bűnben. Hát igen, mi ebben aztán testvérek vagyunk a bűnben, de testvérek lehetünk a kegyelemben is. De hát ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös. Sokszor mondták nekem is, idős asszonyok. Érdekes, az idős asszonyok mondják általában, mert valóban. Tényleg nagyon csodálatos, hűséges életet éltek, nem csalták meg a párjukat, önfeláldozón felnevelték a gyermekeiket, most mi baja velem az Istennek? Hát testvérek, ami az anyaságodat illeti, valószínű semmi. Bár. Ha nem beszélti a gyerekeidnek Jézusról, akkor ott is lesz kifogás az Istennek. Jézus így fogalmazta meg a bűn lényegét. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Jézusban nem hisznek. Az ilyen emberek mindig hisznek Istenbe, az ilyen jó emberek. Ugye az én egyik nagymamám azt mondta a fiam, én hiszek Istenben, imádkozott is minden nap, járt is a templomba. De Jézus Krisztussal nem tudok, mit kezdeni. Testvérek, ezt nem mondjuk ám, hogy ez, ez csak ilyen kivételes dolog. Mindegyiknek a problémája. Mindegyikünknek a problémája, egészen addig, amíg nem találkozok a szenttel, amíg körül nem ragyog a menny fényessége. Amikor a világ világossága elé kerül az életem, akkor látom, hogy ki vagyok én. Ha mindenséggel mérem magam, ha Jézus Krisztushoz mérem magam, már pedig az Isten így fog megítélni. Má pedig az Isten így fog megítélni. Ha emelt fölben megyek eléje. De ha megtérten a kegyelem elfogadásával, akkor, akkor átörre. El. Tehát, ahogy mondtam, a harmadik feltétel, hogy bizony emberek által hirdetteti az ő igéjét. Embereket küld egymáshoz. Szól az Úr Anániásnak. el és ő nem akar elmenni. Na, itt megáll egy pillanatra, tessék figyelni, meddig tart, a mi hitünk. Az, hát soha nem fog megtérni. Hát kérem szépen, hát ez egy kommunista volt, ez soha nem fog megtérni. Te lehet, hogy előbb megtér, mint aki mondta. Komolyan? Nagyon sokszor hallottam ilyet, hogy akire azt mondták, hogy soha nem fog megtérni, az előbb megtért, mint aki mondta. Eddig tart a mi hitünk. De tessék figyelni az Úr Jézus hitét. Az ő Hitel olyan mélységekig tart, amilyen mélységben volt pállapostan. Mondta is Pál, én vagyok a bűnösök között az első, ha rajtam megkönyörült, példaképpen könyörült, hogy nem mondhassátok, hogy rajtad nem könyörülnek. Ugye értitek az Isteni logikát, Meg, lenyúl a legmélyebbre, megkönyörül rajta, és te sem mondhatod, hogy rajtad nem fog megkönyörülni. Hát, ha Pál apostolom megkörnyörült, így mondta Pál maga, hát ha rajtam, akkor rajtatok is meg fog környörülni. Hiszen én az Isten egy hazát üldöztem, élete végéig ott volt ez a teher. Bár letett teher volt, és már csak azért emlegette példaképpen, hogy bátorítsa a hívőket. Tehát a, második, a harmadik fontos mondanat, hogy bizony hallgatni kell a testvére. Akit küld hozzáad az Úr. Lehet, hogy nagyon egyszerű testvért fog küldeni, de ha ő küldik, akkor nem utasítsd el. Most had mondjam, hogy mikor gyerek voltam, akkor egyszer apám azt mondta nekem, hogy az Úr lelke olyan intelligenciát ad az embereknek, akik megtérnek és befogadják őt. Figyeld meg a legegyszerűbb embereket, hat osztálya van, és intelligensebb mint aki egyetemet végzett. Ezt mondta nekem az apám, aki jogász volt. És én kezdtem figyelni a hívőket, és láttam, hogy valami csodálatos dolgok történnek ezekkel az emberekkel. És nem mond, hogy csak ilyet küldött hozzád az Isten, akkor nem fogadod el a követét. Aztán, ami talán nagyon fontos még ebben a történetben, mi is történik Pálal, mit tesz Pál? Három napig nem evett, nem ivott, nyilvánvalóan rászakadtak a bűnei. Ezt nem lehet megspórolni, ezt nem lehet megspórolni. Ezt sajnos nem lehet megspórolni ezt a három napot, vagy akárhány napot, amíg az ember ott gyötrődik az Isten színe előtt, az Úr előtt kimos. Keserves napok ezek, de csodálatos. Áldással fizetnek ezek a gyötrelmes percek, a gyónás percei, a bűnvallás percei, ezek bizony nagy áldást jelentenek. Nem szabad őket, hogy így mondjam, elutasítani, félreteni, mert hiszem akkor nincs pálfordulás. Ez meg kellett, hogy történjen pál életében. Aztán az Úr mond valami nagyon furcsát a tanániásnak. Azt mondja az Úr, mert hát éme imádkozik. Hát kérem szépen egy zsidó rabi minimum háromszor imádkozott egy nap. Akkor miért mondja az Úr most ezt hogy külön, hogy éme imádkozik? Azért, testverek, mert amióta ő eljött erre a földre, nem hallgattatik meg semmiféle imádság csak-csak Jézus nevében, ő érte hallgat meg minket, ő érte mondhatjuk, hogy mi adják. ő érte járulhatok az Isten színe előtt. Mondta is az Úr Jézus a tanítvány, hogy eddig nem kértetek az én nevemben semmit, most kérjetek. És tulajdonképpen eljött a pillanat, hogy Saul most Jézus nevében imádkozik, Jézushoz imádkozik. Nagyon fontos fordulata a megtérésnek. Nagyon sokan nem is tudnak imádkozni addig, amíg meg nem térnek. Nem tudnak. Honnan tudnának? Mert igazából a Szent Lélek által tud az ember imádkozni, bár ezt is meg lehet tanulni, meg lehet szép kegyes szavakat tanulni, meg lehet tanulni leírt imádságokat, de az az imádság, ami a szívből fagad a gyermek szava. Gondoljátok meg milyen drága egy édesanyának mikor a kis gyermeke először megszólal a maga kis pöszel, Kedves hangján úgy megörvendezteti a szülők szívét. Hát így örvendezteti meg az Isten szívét, mikor végre megszólal valaki. Végre megmeri szólítani a drága mennyei atyát, megmeri szólítani Jézus Krisztust, akkor azt mert imádkozik, megvan a kapcsolat, már imádkozik, már beszél hozzám. Erre van szükség, mert a megtérés, na és most elérkezünk oda, akkor hogy lehet letenni a múlt terhét? Hát így, mert tulajdonképpen, amikor az ember oda viszi ahhoz az Istenhez a maga terhét, nyomorúságat, akkor, akkor azt ott is lehet hagyni, ott a kereszt alatt, ahogy szoktuk mondani, mert ott el az Isten a bűnkérdést. Ezért hangzik el, hogy nem lesz többé emlékezés sem a bűneikre. A tenger mélyébe veti, nem emlékezik többet, akkor te se emlékezzél, bár nem tudjuk kitörölni az emlékezetünkből sokszor azokat a dolgokat, amik nagyon fájnak, amik, amik igazi mély fájdalmat okoztak nekünk is, másoknak is, azért nem lehet az emlékeinket eltörölni, de a bűn tehát Ő nem fogja többet a szemedre állni. ő nem fogja többet felemlíteni. Ott le lehet tenni ezeket a szörnyű terheket, visszatérek a tegnapira, ami miatt sokszor szorong és retteg a szívünk, ami miatt sokszor ott vannak ami mi igazi lelki nyomorúságaink, mert testvérek, legyünk józanok! Vizsgálgassuk csak körül a család életünket, a személyes életünket, a társadalmi életünket, hát nem a bűn forgatja fel az egészet, nem az keseríti meg, hát nem egymást öljük és bánjuk a bűneinkkel, meg magunkat is természetesen. És le lehet tenni ezeket a terheket, és akkor szabad, szabad vagy, olyan szabad vagy, hogy valami csodálatos. Én emlékszem, mikor Isten előtt 46 évesen megújított az életemet, és akkor rádöbbentem, hogy az én főbűnöm a hívő engedetlenségem. És akkor, akkor ki tudtam mondani, Uram, most szeretném azt tenni, amit Te mondasz. Hát leghalvány gondolatomból sem volt 46 évesen, hogy pályára akar az Isten küldeni. Az én életem is egy bizonyos értelemben sikert történet volt, és minden rendben volt, Azt körülöttem, mondhatta volna mindenki, hogy, és mondták is, na, miért szükséged van erre? Ha magam sem tudtam, mert soha nem akartam lelkész lenni, de megértettem az urat, és ha mondjam, hogy én benem is az történt, amit Saulban, hogy azonnal elment és hirdette és bizonyságot tett. Azonnal azt olvashatjuk, egyszerűen megragadta őt az Úr lelke, és azonnal ment és hirdette. És minden úgy történt ettől kezdve az életében, ahogy az Úr akarta. Mert ez az utolsó mozdonat az engedelmesség. Azért kezdtem el beszélni a magam engedetlenségéről, mert én Tudatosan megtagadtam az igehyertetés szolgálatát, mert be akartak óni lelkészek már 27 éves koromban úgy, mint laikust, hogy, hogy igehyertetéssel tegyek bizonságot, és egyszer-kétszer megtettem, aztán nagyon nehéznek tűnt, aztán azt mondtam, na, ez soha többet, és meg is tartottam. És iszonyú szégyenként szakadt a nyakamra, hogy akkor ki az Úr? Akkor ki az Úr? Ha én azt teszek, amit én akarok, ezt megteszem, Uram, mert ezt tetszik, azt nem teszem meg, mert nem tetszik. Akkor ki az Úr? Tehát, igen, a pálfordulás. Hála legyen az Úrnak az én életemben is megtörtént, és attól kezdve kezdődik tulajdonképpen az engedelmességben való járás. Hát ez már tulajdonképpen azt mondják, hú, hát ez nagyon nehéz. És sokan azt mondják, nagyra ravaszom, hogy akkor én inkább meg se térek, majd, majd eljön az idő, majd, majd ha megöregszem, akkor megtérem, mert még az Isten elküld Afrikába misszionáriusnak. Lehet. Lehet. Azt mondta itt Anániásnak az Úr show-ról majd én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Na, de a sikerevangelizátorok nem ezt ígéri. de az Úr igen. Ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az Úr keresztjét, és úgy kövessen engem. És mégis ez a szenvedés, ez valami különleges csoda. Komolyan, én sokat szenvedtem az Úrért is. Jézus azt mondja, vegyétek fel az én igámat. Mert ez az igaz hogy gyönyörűséges. Azt mondja, hogy gyönyörűséges igaz. Igen, gyönyörűséges. Csodálatos, mert vele. Mert vele kapcsol össze azért. Nem a szolgálat gyönyörűsége van, hanem ebben igazán, hanem a való közösség gyönyörűsége. És nem kell félni a táfózulástól. Én azóta vagyok igazán boldog ember. Azóta tudok igazán szeretni a feleségemet, a gyermekeimet. Azóta tudok odafigyelni mások gondjára, bajára. Azóta mindenki fontos, akivel csak Isten összehoz. Érdekes, de ez nem tőlem van. Nem lesz ember boldogtalan, sőt, boldog. És akkor a telek valahogy lementek. Egyszer odajön egy fiatal ember, aki rendszeresen jött, reggelenként arra járt munkába, mindig becsöngetett, és mindig volt mondani róla. És akkor mondtam, volt, hogy ővel nem beszél az Úr, akkor mondtam neki, hogy nem olvastál igény, de olvasod, előző, nem beszél az Úr. És mondtam neki, tudod az a bajod neked is, hogy mindig magaddal foglalkozol, és nem törődsz mással. Azt mondja, Rábert a vállára mind a kettőre azt mondja, ő neki akkora terhei vannak, hogy másnak itt már nincs hely. Mondtam neki, ne félre az a Krisztusi útat. Amikor felveszed a más terhét, tied lemegy. És azt tényleg így van. Isten hagyja meg, hogy valóban ez az ige most mindannyiunkat megszólítson. Azokat is, akik régóta hívők vagyunk és azokat is, akik talán még azt sem tudják, hogy Istennel szembe menetelnek. Sohol se tudta, de amikor Jézus megszólította, akkor megértette. Én vagyok Jézus. Neked is, nekem is van lehet Krisztus Jézusom, aki megváltó előzítől. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk Téged azért a kegyelemért, hogy megismerhetünk Téged. És azok is megismerhetnek, Uram, akik most még olyan égbe kiáltott távolságban vannak Tőled. Uram, mert Te neked mindenki drága. Drága volt a Te legnagyobb ellenséged is. Úram, ez olyan örömmel el a szívünket, hogy ilyen Isten vagy. Ekkora szeretetet van, bocsáss meg, hogy mi ellenállt tudunk állni ennek a szeretetnek. Kételkedni tudunk benne, és benned. Uram, könyörgünk magunkért, mindegyikünkért, uram, személy szerint, hogy hadd legyen igazi találkozásunk veled. És velünk, idős hívőkkel is, uram, Köszönjük, hogy beszélsz és napunként újítod az életünket, ha hittel nézünk rá, de nagáld a hitünket, Úrunk. Amen. Köszönjük szépen Isten testvérünk ige hirdetését. Az ige hirdetése válaszul, hallgassunk még egy bizonyságtételt. Otosni Anikó, aki itt ül közöttünk és várja, hogy idejöhessen a mikrofonhoz. 15-16 éve, nem tudom, 17 éve találkoztunk először egy kolozsvári gyülekezeti kiránduláson, hogyha még emlékszel rá. Én mindig előttem van a rengeteg kérdése, ami akkor őt foglalkoztatta és kereste a válaszokat. Most nyilván arról fog beszélni, hogy a múlt terheit hogyan, hogyan szabadult meg. Kérlek, kísérlek közelebb. Fogadják a testének szeretettel, tehát Botosnyi Anikó bizonyságtételét. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Botosnyi Anikó vagyok, aki leginkább úgy tudnék bemutatkozni, hogy fáradtan és bűnbe veszve jártam az életem, de megtalálta a pásztor és anyájához vezetett. Tulajdonképpen 52 éves vagyok, nő mondom, de 21 éve élek. Én nem, nem nevelkedtem hívő családban, illetve egy kis vallásos nevelést kaptam, katolikus voltam, katolikus családban. Eljutottam egészen az első áldozásig. Aztán itt valahogy megszakadt minden kapcsolat. Úgy az Egyházzal, úgy az Istentel, tehát eltávolodtam tőle. 31 éves koromig éltem így, bár nem voltam Isten tagadó. Nem voltam Isten tagadó, sőt, hogyha bajba kerültem, imádkoztam is a gyermekkoromban, nem volt imákat. És egy alkalommal, tehát, tehát munkahelyet változtattam, és ott az egyik kollega Beszélt nekem, a hitről, Istenről és úgy figyelmesen hallgattam. Ő mindig szeretettel hívogatott, hogy menjek elő. Ő katolikus volt egyébként, de én mindig találtam valami kifogást. Most anyósul még jönnek, most mi megyünk, most így lesz, most úgy lesz. Tehát nem akartam menni. Nem volt ő erőszakos, de, de úgy szeretettel hívogatott. Egy alkalommal kifogytam a kifogásokból és már nem tudtam mit mondani és azt mondtam, hogy jó, elmegyek és akkor erre a templomra mutattam Én halulna nőttem fel és városon laktam 15 éve már akkor de soha nem voltam templomban soha nem kerestem fel az ige hirdetések helyeit és akkor azt mondtam, hogy jöjjünk el ide és azt mondta erre, hogy jó. És akkor nem volt tovább menekülés, tehát már nem, már, és akkor, és eljöttünk. bejöttünk, emlékszem még azt is, hogy hova ültünk. Én úgy ültem itt, mint egy turista. énekes sem volt semmi, és, de engem akkor itt a, a templom csendje, az orkona a zenéje, valahogy úgy, úgy, átmitatta az én kiszáradt, kiszikkatt, életemet. És azt is emlékszem, hogy úgy vártam, hogy majd jön a, a pap, tehát ugye a katolikus papra gondoltam, és helyette kijött egy lelkésznő, és, és ő kérte az igét, felment a szószékre, és, és én ültem, és szinte lélegzetet se vettem, úgy hallgattam a, az igét. És az az ige volt, pálapostval a leveléből, hogy hisz kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. És arról szólt a hirdetés, hogy, hogy a hit az az Isten ajándéka. És ezt, ezt nem lehet örökölni, nem lehet megvásárolni, ezt, ezt nem lehet ráerőszakolni senkire. És akkor én hallgattam végig... És tényleg, mint egy kiszáradt szivacs, vagy mint egy szikkadt föld, áztatott az igengem és ez a beszéd. És akkor, mikor innen kimentem, akkor valahogy úgy mindent másképp láttam. Valahogy szebb, szebb volt minden. Addig mindent olyan borúsnak láttam, minden olyan, olyan, olyan más volt. Szép sütött a nap, kékebb volt az ég. Olyan boldogan mentem haza, a Szarvas utcán laktunk. És akkor a férjem nagyon csodálkozott, hogy megöleltem, és akkor Jaj, de boldog vagyok! Hát, és akkor búnyorosan megkérdez, hogy mivel találkoztál? Hát akkor még én sem tudtam. De én azt gondoltam, hogy ezzel le van tudva az én kötelességem. Elegetettem már végre a munkatársnőm kérésének, és kész. Ennyi. én már hétfőn, testvérek, én már alig vártam, hogy újra vasárnap legyen. Hogy én újra jöhessek, hogy én újra hallhassam. És ezt a munkatársam is vette már másnap, hogy valahol valami változott az életemben. Nekünk nem volt Bibliánk, nem voltak egyházi könyveink, még valamit hát jutott eszembe, hogy nyomdában dolgoztam, és, és ott néha adtak ki egyházi kiadókönyveket. Hát a másikból mindig csendtem el egyet-egyet, de ebből nem, ha vettem, és akkor jó lesz nagymamának, hát jó az neki, hát neki jó kell az neki, esetleg. És, hát ez volt az a fordulópont az én életemben, Ekkor még csak egy fordulópont. Aztán jártam, vettem Bibliát, olvastam, két könyvet kaptam, a Szenvedéssel formál a Mester, és a rólad van szó, ezek nagyon sokat segített ez a két könyv, és természetesen olvastam az igét, és jöttem a templomba, és hallgattam az igét. Hát addig én azt hittem, hogy én nem vagyok bűnös, mert mindenki bűnös, de hát én nem. De valóban, Isten szentel megmutatta nekem az én bűneimet. Szóval úgy szép lassanként megláttam, hogy én milyen bűnös, milyen elveszett ember vagyok, és olyan bűnök jöttek, amit, amit, amit nem is gondoltam soha, hogy azok bűnök. És megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy szinte az összes parancsolat ellen védkeztem, amikor megvizsgáltam magam, és az úr megítélt engem. De nem hagyott engem a bűneimbe vergődni, hanem megmutatta nekem a megbánás helyét, a keresztet. És és elfogadhattam a bűnbocsánat örömét. Ami én azt gondolom, hogy az egész életemben a legnagyobb dolog volt, ez az öröm, hogy én ingyen kegyelemből bocsánatot nyerhettem. Mi nem mondtam, hogy igen, tehát én Jézust egyáltalán nem ismertem. Mondtam, hogy imádkoztam, de én Jézust meg elsőállazó voltam, de én Jézust nem ismertem. Én csak így ismertem meg, mint szabadítómat, megváltómat. Ekkor ismertem meg 31 éves koromban. Hát szó volt arról, hogy betegség meg gyógyszer, hát én is elmondanám, hogy én 8 évig jártam különböző orvosokhoz. Jobbnál jobb orvosokhoz mentem. Először csak az stk t jártam végig, aztán, aztán mentem a mazekokhoz, mindenhova. Mert bizony, én 8 évig nagyon beteg voltam. Az aggodalmak, a szorongások, tulajdonképpen mindenem megvolt, hogy egy normális élethez volt, férjem, gyerekem, jó munkahelyem, kiváló dolgozó voltam, mégis minden, minden volt, és mégis valami hiányzott, de nagyon hiányzott valami, valami az életemből, és ezek átmentek ilyen, Ilyen nem tudom, milyen testi tünetekké is, ezek a, ezek a dolgok is. Ezért keresgettem az orvosokat. És hát megvizsgáltak, mindenhol vizsgáltak, minden területen. Nem sorolom fel, hogy hát milyen területeken. És tulajdonképpen semmi igazán kimutatható betegséget nálam nem találtak, de ennek ellenére mindig kaptam egy reklántáska gyógyszert. Tehát nyomtak a gyógyszerrel, tompitottak. És itt tényleg mondom, hogy nem arról van szó, hogy nem szedem gyógyszert, vagy nem szedek gyógyszert, de akkor én velem valami iszonyatos mennyiségi gyógyszert nyomtak, adtak. És szerintem már aztán a gyógyszertől voltam beteg. Meg akkor cseréljük ki, meg újratadjuk, meg stb. És olyan boldogan tudom elmondani, és nehogy valaki félrejöttse, akár orvosok is vannak közöttünk, hogy az orvosok tudtak nekem gyógyszert adni, de Jézus Krisztus pedig kell békességet adni. És valóban elhagyhattam azokat a gyógyszereket, amire, amire nem volt szükségem, mert nem kellettek már azok a gyógyszerek. Csodálatos ez testvérek, ez a szabadulás, ez a, ez a gyógyulás, mert hogy az áldott orvos engem meggyógyított, és a bűneimből ő megszabadított. Csodálatos volt, addig a karácsony nem sokat jelentett nekem azon kívül, hogy a karácsony van meg a készülődés. De az első karácsonyig az volt, hogy örüljetek az Urban mindenkor, és így mondom, örüljetek. Olyan öröm volt a szívemben. Úgy megváltozott az életem, 180 pakot fordult az életem. Ezt a családomban is észrevették többen, hát voltak ellenállások. Nagyon komoly ellenállások voltak. Nem igazán értették. És tudjátok, legjobban a, a, azok, azok utasítottak el, akik templomba jártak. Ezen úgy csodálkoztam. Azt hittem, azt hittem, hogy magukhoz fognak ölelni, hogy végre én is már. Nem. Nem. Egyáltalán nem így volt. Sőt, sőt, ő, ők voltak, akik leginkább távol tartották. Ezt is talán még ma is. Azt sem tudtam, hogy mi az a misszió. Hát én nem voltam tisztában ezekkel a kifejezésekkel. De én már rendőrölenül hirdettem az Isten igényét, az Isten szeretetét, hogy mit végzett el én bennem, hogy én megtértem. És, és, és a rokkonok közt, az ismerősök közt hirdethettem ezeket, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta Jézus Krisztus, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszem, hanem örök életel legyen, olyan csodálatos alkalmakat készített nekem az Úr, családomba ismerősöd között sokan elindultak hálázodnak. sokan elindultak, Hiszem, hogy aki elkezdte a munkát, el is fogja végezni. És drága testvéreim, bizonyságvételem az arói éveként talán az, hogy az, ami mi hogy örök életet adott nekünk az Isten, és az az ő fiába van. Mert aki a fiú, az él az élet. És akiben nincs az Isten fia, az élet csönts meg abban. És ez az érthetetlen kegyelem, ahogy felkarolt engem, kívánom, hogy mindjárt életében. Legyen ez meg, hogy akik még nem élték át a bűnbocsánat örömét, ezt az érthetetlen kegyelmet tapasztaljátok meg, testvéreim, mert csodálatos, csak így bordog az élet, ha az ember tudja, hogy honnan jött, és hogy hova megy, és tudja az ember a célját, hogy kivel találkozik. És, és hát így mondhatom azt akkor, hogy mit tehettem én a múlt helyével? Hát én végül semmit, én semmit megszabított az Úr Jézus Krisztus tőle, megszabított. Felismertette az Ő szent lelkével velem az én bűneimet, az én betegségeimet, és én letehettem, és elfogadhattam. Ennyit tehettem érte a múlt hogy az Úr Jézus megszabadított. Kívánom minden jutott életében, hogy éljétek át ezt a nagy kegyelmet. Amen. Köszönjük szépen a bizonság tételt, és... Az Isten igéje, a személyesen megélt ige, Éltessen bennünket mozgasson a mai estében, még aztán a holnapi nap és életünk folyamán, hogy valóban megtörténhessenek azok a változások, amiket az Úr szeretne életünkben véghez vinni. A teherhordozással kapcsolatban azért teszem, hogy sokszor Isten megszabadít bennünket, sokszor megerőt ad ahhoz, hogy tovább hordozzunk dolgokat, itt betegségre gondolok és alkalmasint így is. Kedves öreg uh, hívő barátom mondta ezt, amikor a gerincemmel műtöttek, gerincsérvel, és uh, alig bírtam még mozogni, azt mondta, irigyelne téged. Uh, kérdeztem, hogy hát miért? Hát sok okod lehet rá, de most konkrétan miért említed ezt, amikor éppen alig bírok mozogni? Azt mondja, hogy uh, 71 nány éves volt, és sohasem volt kórházban. De a hívő testvérek mindig, amikor kórházi kezelésbe visszajöttek, mindig olyan csodálatos dolgokról számoltak, hogy irigyeltem őket. Hogy az Isten a nehézségben, a nyomorúságban milyen áldásokat tud adni. Ezért mondta, hogy irigyellek téged, hogy nagy áldásban részesültél hogy a kó. És akkor mondta, hát igen, tényleg sok mindent megtapasztal az ember, persze inkább... Szeretjük úgy elvenni ezeket az áldásokat, hogy ne kelljen mondjuk egy kés alá feküdni a kórházban, vagy ne legyen veszélyben a szerettünknek az élete, vagy, vagy bármi ilyesmi. Az Úr nagyon jól tudja, hogy mit kell tenni a terheinket és valóban szabadságot tud adni. Vagy úgy, hogy erőt ad, vagy úgy, hogy kiveszi az életünkből. Holnap szintén hat órára várunk mindenkit szeretettel. ugye az elején már említettem, karonfogva valakivel, és nem hívő testvére, hanem két hívőtestvér középen egy munkatársa, persze nem erőszakot alkalmazva, nem. nagy szeretettel. Hozzon magával mindenki valakit, nem azért, hogy sokan legyünk, ne azért, hogy sokan legyünk, hanem azért, hogy azok, akiknek szüksége van, meghallhassák az evangéliumot, helyreállítható-e az emberi méltóságunk, az lesz a holnapi esténknek a témája. Az emberi méltóság helyreállítható-e. Isten világosságot készülnékünk adni ebben. Kérdetem még a testvéreknek, hogy a holnapi esti közös alkalom nem az utolsó találkozás. Én azért bíztatom a testvéreket, hogy keressék a lerkészeiket, itt vannak a Magyar Evangéli Testvédi a Jónás Miklós testvérem, Hecker Márton a metodista egyházból. Bozarádi András és Adámi László testén az evangélikus gyülekezetből. Itt van Bobnár Erzsüke is, kicsit oldalra ülve közöttünk. Különböző felekezetek, lelkészei, vagyunk itt, akikhez oda lett menni, és lehet keresni a közös pontokat. Szoktunk tartani havonta egy-egy összejövetelt, különböző helyeken, más-más felekezett templomában, ahol ahol a testvérséget megélhetjük, és átélhetjük, hogy az Isten valóban szereti az ő népét, és áldást szeretne készíteni. És hát jó lenne azt is átélni, hogy só és kovász, meg világosság vagyunk ebben a városban. Mikor végignézek a testvéreken, és azt mondom, hogy Nyíregyházán ennyi hívő ember van, aki az Isten akaratát keresi. Hát ki tudnánk fordítani a várost a sarkából, hogyha az Isten összetudna fogni bennünket ha nem szanoszét mennének ezek az erővonalak, hanem a vektorok egy irányba hatnának. Szeretne az Úr bennünket így egy irányba állítani, hogy az ő munkája haladjon, előre haladjon. Hirdetem a testvéreknek még a mai estével és természetesen a holnap kapcsolatban is, hogy akiket Isten szent lelke megszólított, azok bátran jöjjenek és a felsorolt lelkészekkel, vagy akikhez bizalmukban, lelki gondozóhoz bátran kérenek beszélgetést. Ne maradjon a testvérek szívében az, amit az Isten most úgy elindított és megmozgatott. Hadd jöjjön a felszínre, hadd találja meg a, a, a megoldását ez a probléma. Tegnap néztem egy cigánylányok a pokolból című figyelet, és az egyik cigányasszony azt mondta, hogy ott volt a szívem, és nem tudtam elmondani senkinek. Mert nem volt senki, aki meghallgathatott volna. És tíz éven keresztül hordozta az éveiben. Kicsordult a könny a szívemből, a szememből, amikor, amikor, amikor néztem ezt az asszonyt. Mit szenvedhetett el az asszony? Ott volt a teher, és nem tudta elmondani senkinek. Most van lehetőség. Iccé István lelkész testvérem, aki érdi lelkész volt, most ment nyugdíjba az érdi szolgálatból, aztán ilyen aktív szolgálatban van országos evangélizáció szolgálatban is, ő nincs minden héten itt, mint mi, az imént felsorolt lelkészek, őt meg lehet keresni, és hogyha tényleg olyan kérdés van a testvérek szívülön, amit szeretnének düllőre vinni, akkor azt tegyék meg, és bátran keressék meg a István testvérünket. Befejezésül, kedves esténeket énekünk majd az Úr terjeszt ki, ének, ki lesz vetítve, de azt hiszem mindjárt, ismerjük ezt. Fogadják a testvérek Istenünk áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg Téged. Az úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te békességet. Amen. Befejezésül énekeljük el tehát ezt az éneket.